Однак, втративши кілька місяців на лаштування жовнірів, які відразу ж пустилися дезертирувати, бо їм нічого не платили, взимку змушений був відкласти свій похід. Те, чого не зумів зробити король, намагався здійснити звичайний шляхтич із великим загодом добровольців, згуртованих його відважністю та відчайдушністю – Чернецький.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 Взявши від них клятву, що радше загинуть у вогні, а не здадуться у полон, Богун з кількома козаками вислизнув з монастиря, щоб приспішити гетьмана. Казали, що він йде походом на допомогу своєму полковникові. Покинувши укріплення, козацький полковник зауважив, що натиск шляхтичів послабшав. Коли військо йшло на штурм, Чернецький був тяжко поранений стрілою,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 у тій паніці сам Чернецький ледь не потрапив до рук козаків, та якісь добровольці кинули його з непритомнілого на сани. Тієї ж зими воєнні сутички більше не поновлювалися. Не турбуючись Польщею, становище якої добре знав, Хмельницький вів таємні переговори з царем та Швецією і водночас керував походом на Дунайські землі. Перебуваючи в ясах, Тиміш звірився лупулу в деяких планах свого батька. Ми купимо в Султана Волощину, говорив він, проженемо звідти радула, тоді хай ракоці остерігається. Ми не забули, що він зрадив нас під Берестечком. Мельницький мріяв про те, щоб заснувати ніщо інше, як козацьку державу. Відвертість та балакучість Тимоша долинули незадовго до господаря Волощини і Трансильванського князя, вважають, що жінка Стефана Бурдуца, Логофета та канцлера Молдавії вирвала цю таємницю у свого чоловіка і переказала її радулу приятелю їхньої сім'ї. Обидва князі, відчуваючи небезпеку, вирішили, що найкращий спосіб протистояти бурі – скористатися з відсутності Тимоша, прогнати Лупула і зайняти Молдавію. Вони запропонували трон Бурдуцу, який прилучився до змови. Лупула атакували водночас з обидвох сторін, його зрадили, покинули піддані, і він мусив незадовго шукати захист у Кам'янці, де урядував з кількома полками тогочасний корони гетьман Станіслав Потоцький. Хмельницькому Залежало на тому, щоб повернути лупу лав'яси і покарати князів-змовників. Треба було підкупити диван, аби він не образився за вторгнення у данинні землі султана. Посланники гетьмана відбулись дарами до державців порти, які віддали дунайські князівства, так би мовити, на прилюдний торг. Та все ж, не чекаючи наслідків переговорів, тимі ж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 Зарубав шаблею кількох козаків, які вагалися чи підпалювати монастир. Краще був би тоді спалив двадцять міст. Увесь край повстав проти нього. Змовники об'єдналися, і тепер самі вже завдали поразки Тимошу на берегах Телігула. Літописці докоряють йому в тому, що він надто поспішно відступив із регулярними козаками, залишивши руську піхоту на знищення.